Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. أعزنا wabarakatuh Allah wa jami'an. Kita lanjutkan insyaallah beberapa perkara-perkara yang ini sebagai moido bagi seorang pemimpin bagi seorang pemimpin negara atau pemimpin tingkatan provinsi yaitu Al-Amr Al bin Ma'ruf Anil Mungkar <tuh> Selanjutnya Ini cukup panjang Wa'an Al-Qumah Ibni Mersad Dari Al-Qumah Ibni Mersad rahmatun alaihi beliau berkata lamma kutimah umar ibnu hubairah al-Iraq takala setelah datang umar ibnu hubairah rahimahullah ke Iraq ke negeri Iraq dan beliau seorang gubernur 6 di negeri Irak yang sebelumnya adalah siapa itu? Hadzat Ibn Yusuf yang dolim kemudian diingatkan oleh beliau Umar Ibn Huberah. Takalah datang beliau ke Irak. Arsala ila Al-Hasan wa ila as Maka beliau mengutus kepada Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah dan Imam As-Sya'bi, seorang ulama tabi'in masyhur. Ini Hasan al basri dan Imam As-Sya'bi. Ini beliau mengutus nama pada keduanya. Fa'amarolahuma bibet, maka gubernur tersebut memerintahkan kepada keduanya untuk tinggal di situ, tinggal di negeri Irak. <coughs> Fagha na nahwan min sahrin, dan adalah beliau berdua yaitu Imam Hasan. Al-Basri dengan Imam Sa'bi. Beliau di sana tinggal selama satu bulan. Nahwan min sahrin. Summa dakhala alaihima wa jalasa mu'addiman lahumā. Kemudian beliau mendatangi yakni Umar Ibnu Hubairah masuk ya mendatangi keduanya Yaitu datang kepada Al-Hasan Dan juga Al-Sabi Setelah memerintahkan kepada keduanya Untuk tinggal di negeri Irak Maka beliau datang kepada keduanya Wajalasa Duduk Muadiman Duduk dengan penuh Keadaannya rasa pengagungan kepada keduanya Rasa hormat karena beliau tahu Umar bin Khuberah Tahu siapa Al-Hasan Siapa Al-Sabi Seorang ulama besar, sehingga beliau sangat memuliakan, sangat menghormati keduanya dan dipanggil nama negeri Irak untuk tinggal di situ selama satu bulan. Memang ada tujuan, ada tujuan yang sangat bagus. Takala beliau iaitu ya, Umar Hubairoh ini ketika menghadapi berbagai masalah, -masalah. terutama ketika berbenturan dengan se seorang Khalifah, iaitu Yazid. Ibnu Abdul Malik Waktu itu adalah Khalifanya adalah Yazid Ibnu Abdul Malik Setelah Umar apa, Abdul Aziz Beliau meninggal Maka diganti, ya dilantik Penggantinya adalah Yazid Ibnu Abdul Malik Dan di dalam pemerintahan Yazid Ini tindakan-tindakan beliau ya Keputusan-keputusan beliau itu sangat bertentangan dengan kebenaran, sehingga di sini bagi Umar ibnu Khubairoh sangatlah berbahaya, sangatlah riskan dalam keputusannya karena banyak penyembangan-penyembangan ketika memutuskan suatu perkara, sehingga di sini Umar ibnu Khubairoh memanggil al-Hasan al-Basri dan Asabi al untuk suatu masalah untuk me apa memuasawarkan untuk berbicara bagaimana selanjutnya? Fakola. Kemudian di sini yaitu Umar ibnu Huberoh, Gubernur Irak bertanya kepada keduanya. Inna Amirul Mukminin Yazid. Sesungguhnya Khalifah yaitu Yazid, Yazid ibn Abdul Malik. Yaktub ilaiya kutuban. Sesungguhnya sang khalifah yaitu Yazid beliau menulis kepada saya suatu risalah atau suatu kitab. Ini ya, kutub, ini kitab-kitab. Maksudnya adalah suatu risalah. Arifu anna fi infadhaha al Saya mengetahui bahwasanya di dalam menunaikan di salah tersebut Ada perintah Dari sang khalifah Untuk demikian-demikian-demikian Yang ini adalah menentang suatu kebenaran Masa andainya dilaksanakan Infad Ini akan halakah Akan binasa Ini akan binasa Fa'in ato'atuhu Aswetullah Jika saya mentaatinya Yazid Ibni Ambil Malik Maka berarti saya bermaksiat kepada Allah Taala. Wa in nasaituhu dan seandainya saya bermaksiat kepadanya. Seandainya saya tidak menaati perintah tersebut dalam misalh tersebut, atatullah berarti saya mentaati Allah Taala. Ini ini aduan keluhan seorang gubernur kepada dua ulama Faham taro ini fimutabaati Yahuh Farajan. Apakah engkau melihat jalan keluar? Bagaimana pemikiran Wahhe Al Asad Al Basri dan As Sambi di dalam saya mengikuti beliau Yahuh pada Yazid, Yazid Ibn Abdul Malik. Apakah ada solusinya? Apakah ada jalan keluar untuk saya senantiasa nam itibak kepada seorang Khalifah yang demikian demikian demikian? faqola al-hasan kemudian hasan mengatakan ya aba amr ini kunyah daripada imam as-sa'bi kunyah beliau imam as-sa'bi ya aba amr kata al-hasan ajib al-amiral jawablah Wahai as-sa'bi nam permintaan apa Atuhan seorang gubernur tersebut Amir. Amir di sini adalah gubernur yaitu Umar Ibnu Hubairah pimpinan satu provinsi, <coughs> pimpinan negeri Irak. Fatakalla masa Abi, maka Imam Sabi pun mulai ya berbicara. Ngomong berbicara dengan Umar. Dengan cara lemah lembut. Karena seorang Amir seorang gubernur Irak. Fanhatta fi Amri ibnu Hubero, maka beliau pun, ya, apa sih? Fanhato, yani memaklumi apa yang ada dalam pikiran ibnu Hubero. Jadi, gimana ya? Karena seorang khalifah, kemudian kalau mulai memerintahkan demikian demikian, kalau tidak dilaksanakan, ini sangat besar. Akibatnya, lebih-lebih hesis. -lebih ya, ini orang orangnya kurang apa? Kurang adil. Ka'anahu adarahu dan seakan-akan beliau memberikan satu udur kepada Umar. Faqala. Kemudian setelah mendengar ucapan Atsabi demikian-demikian demikian, maka Umar bin Hubairah bertanya kepada Al-Hasan. Madha taqul anta ya Apa pendapatmu? Apa yang kau katakan wahai anta ya Abu Sa'id. Ini kunyah daripada Hasan al basri Abu Sa'id. Qala, <coughs> maka beliau pun mengatakan aku, saya katakan Hasan al basri Ya Umar Ibnu Hubairah. Wahai Umar Ibnu Hubairah, yusiku ayanzil. Ayanzila bika malakun min malakat Min malaika min malaikatillah taala faddahulido layasillaha ma amaruh. Saat dikatakan turun kepada engkau wahai Umar seorang apa malaikat dari malaikat-malaikat Allah taala faddon holido. Yang dia sangat keras malaikatnya, sangat kasar kepadanya Ketika enam Itu malaikat apa Berhadapan orang-orang yang bermaksiat Orang-orang yang ahli ma'asi Orang-orang yang kafir Maka akan turun malaikat dengan cara kasar yang sangat menakutkan Untuk mencabut nyawa dia Layak silaha yang dia Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala Ma'amarahu apa yang Allah perintahkan Kepada malaikat tersebut Ini Foyuhri zuka min siati Kosrika ila Dayekir kobra yang menyebabkan engkau dikeluarkan, mengeluarkan engkau dari luasnya singgasana engkau, luasnya indahnya istana engkau wahai Umar kepada yang sempitnya kuburanmu ini, ya Umar ibnu Hubeeroh. Intad takillaha Ya simka Min yazid Ibni ambil malik Jika engkau bertakwa kepada Allah, Ini saya Allah akan jaga engkau Dari yazid Ibni ambil malik Walani ya simaka yazid Dan tidaklah Yazid Ibnu ambil malik Tidak bisa menjagamu min Allah Ta'ala dari Al Ta'ala. Ketika engkau mendaki satu kejelekan, azab, maka Yazid enggak bisa menjaga engkau wahai Nam Hubairah. Tapi ketika engkau menjaga menzakatullah Ta'ala, ketika engkau bisa menjaga batas para Allah Ta'ala syariatnya, maka Allah bisa menjaga engkau. Walaupun Yazid akan berbuat satu keburukan kepada engkau wahai Umar bin Ubairah. Ya Umar bin Hubairah la ta ta'manil la ta ta'man ayandurullaha ilaika ayandura ayandura il, ayandurullahu hu ilaika Wahai Umar bin Hubairah janganlah engkau merasa aman dari pandangan Allah Taala dari pengawasan Allah Taala kepada engkau ngala aqbah Ala aqmbahi ma ta'mal fi Yazid. Terhadap apa yang paling jelek engkau lakukan terhadap ketaatan terhadap Yazid Ibnu Abdul Malik. Ini. Jadi jangan engkau merasa aman, jangan engkau merasa santai dari pengawasan Allah Ta'ala. Takala engkau mentaati Yazid padahal perintahnya, mandatnya adalah sangat jelek sangat bertentangan dengan syariat Allah taala. Jangan kau merasa aman. Kemudian fayuhlaqu bihi babul maghfirah tunaka. Yang ini semuanya menyebabkan akan ditutupnya pintu maghfirah Dunaka kepadamu. Ini takala engkau berbuat suatu ketaatan pada Yazid Ibn Abdul Malik padahal itu adalah suatu Kedoliman satu penyelenggan-penyelenggan terhadap kebenaran Maka ini akan disebab 6 nah, sebab ditutupnya pintu magfirah Terhadap engkau wahai Umar Ya Umar ibn Hubayroh Wahai Umar ibn Hubayroh Lakot ataraktu nasan min sadri hadhil ummah Dan sungguh Saya telah mendapatkan manusia 6 nah, dari kebanyakan umat ini ini ya saya mendapatkan manusia dari kebanyakan umat ini itu umat Nabi Muhammad SAW kanu'ani dunya wahya mukbilatun alaihim mereka terhadap dunia mukbilah ini yani mengejar ini, mereka mengejar dunia atas mereka asaddu idbaron min ikbalikum alaiha wahiya mudabirotun angkum padahal itu adalah sangat apa, jauh min ikbalikum daripada apa, pengejaran engkau wahai umar daripada engkau wahai umar mereka lebih mengejar terhadap dunia wahiya mudabirotun walaupun demikian dunia pun apa yakni meninggalkan kalian yakni menjauh ternyata engkau mengejar dunia engkau pun enggak bisa ya, manusia mereka kebanyakan mengejar dunia mereka sebagian mereka juga gagal enggak bisa ini ya umar wahai umar bin berah inni ukhawifuka ya wahai umar Sungguhnya wafi wafi fuka saya akan memberikan suatu apa yaitu dorongan untuk kau takut makoman satu kedudukan yang mana Allah Ta'ala pun akan menakut nakuti engkau wahai Umar dengan kedudukan tersebut kemudian apa membaca satu ayat dan liga liman khafa maqami wa khafa wa'id itulah untuk orang-orang yang dia takut kepada kedudukan saya itulah suatu ancaman adanya nasihat-nasihat ketika orang yang melanggar ketika orang-orang yang berbuat suatu kedzaliman itu bagi orang yang takut untuk kedudukan saya dan juga takut terhadap Ancaman-ancaman yang akan datang Ini Bila membaca ayat tersebut Untuk sebagai Nasihat kepada Umar ibnu Huberroh Itu tentang keberadaan Allah Ta'ala Sebagai dat yang Maha perkasa Yang maha pemurah Yang maha jasad siksaannya Ini Agar Manusia takut kepadanya dibanding Yazid ibnu Amil Malik. Nah maka kita lebih takut kepada ta Allah daripada kita takutnya kepada seorang pemimpin atau seorang Khalifah. Jadi di sini jadilah engkau mendahulukan takutnya kepada ta Allah daripada engkau takut kepada Yazid ibnu Amil Malik wahai Umar. <tuh> ya Umar ibnu Hubeira wahai Umar ibnu Hubeira In taqumallahi fi ta'atih. Jika engkau berada bersama Allah Ta'ala dalam ketaatannya. Kafaka Yazid. Ibnu Abdul Malik. <tuh> Jika engkau berada dalam bersama Allah Ta'ala dalam ketaatannya. Kafaka Yazid Ibnu Abdul Malik. Ini ya, gimana? Sebentar. Ya. Jika engkau berada bersama Allah dalam taatannya, kafaka Di mana jasadnya akan mencukupi engkau? Wa intakum ayezid. Dan jika engkau berada bersama ayezid dalam apa kemaksiatannya pada allah taala, wa kala kalauhu ilahi ini saya Al-Ta'ala pun akan menyerahkan kepada engkau, Wahai Umar untuk ayezid. Ini. Wabaka Umar ibnu Khubberah wakoma biabrotih maka beliau pun menangis mendengar rasa tersebut dan beliau bangkit dengan nasihat yang telah ia terima. Ini artinya di sini ketika ya ketika engkau taat kepada apa Allah Taala senantiasa taat kepadanya walaupun jasid nanti dia enggak terima ya Allah akan mencukupi engkau Allah akan menjaga engkau. Tapi sebaliknya ketika kalian ya bersama Yazid wahai Umar kalian senantiasa istiqamah perintah-perintahnya tapi bermaksiat maka Allah akan meninggalkan engkau wahai Umar dan Allah Taala akan menyerahkan engkau wahai Umar kepada Yazid sudah akan berpas diri. Tapi ini masih ada ya. Habisan ya? tanggung sedikit. Falama kana minal had arsala ilaihim ma biinihim. Maka takala pagi harinya. Jadi setelah ya Umar pergi meninggalkan Hasan dan Sa'bi, kemudian pagi harinya hari berikutnya arsala ilaihim beliau mengutus kepada keduanya biinihim dengan izin keduanya. Wajawa izahuma itu sebuah hadiah Ini Ini yani Umar Ibn Huberoh Memberikan satu hadiah kepada keduanya Wa akfaru fiha lil hasan Dan ternyata Hadiah yang paling banyak adalah Untuk hasan Ini Wa kana kanafi jaizatil sa'abi Dan Adalah yang ada Dalam jaizahnya hadiahnya Untuk sa'abi Ini apa Ba'adul iktar Yani itsebagainya sangat sederhana dibanding untuk Hasan. Fahara ya sa'bi maka Imam Sabi pun keluar ke masjid faqala dan mengatakan kepada manusia ayyuhan nas manista ta'a minkum wahai para manusia perang siapa ya di antara kalian mampu untuk menjauhkan Allah taala yakni dalam hal takutnya dalam hal apa saja Alaholki terhadap makhluknya faliyaf al maka kerjakanlah wawalati nafsi dan demi yang jiwaku berada di tangannya ma alimah al Hasan sayyid minhu wajah hal dan tidaklah Hasan mengetahui dan tidaklah Hasan tahu sesuatu darinya wajah aku pun terkadang enggak tahu juga sama-sama enggak tahu walaqin ni wajha tu wajah ibnu huberah akan tapi yang saya maukan adalah Wajah Ibn Hubero Fa'aksani Fa'aksani Allah minhu Maka ternyata Allah Ta'ala menjauhkan beliau dari Saya Dan ini ucapan beliau Ya, yaitu kepada manusia Takkala Mengetahui keadaannya Taib, Selesai Untuk masalah Umar ibnu Hubero Seorang gubernur Irak yang beliau mau bertindak, ya, mau melakukan satu perbuatan, karena terus ya, Di disuratkan sama Yazid ibn Abdul Malik, dan perintah-perintahnya sangatlah berbahaya terhadap umat, terhadap apa, agama Islam, sehingga beliau nam memanggil seorang ulama besar untuk memberikan satu nasihat. Dan nasihat, nasihat beliau para ulama tersebut Hasan dan juga As-Sabi. Dalam kesimpulannya adalah untuk tetap istiqamah dalam kebenaran karena la ta'ata fi mahluq la ta'ata ya fi makhluk fi ma sya'atil khaliq. Karena enggak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksud kepada Allah taala. Ini, ini kesimpulan nasihat Al-Hasan terhadap Umar Ibnu Hubairah rahimatullah ta'ala.